Beraz bidazoako okinaaren egoera larria dela ohartarazi du Nafarroko gobernuak esaterako bi.000geitabian laurogeita hamarrizoginaek besterik ez zuten egin bidazoi baiian goiti. Azken hogeita masapi urteko kopururik txikiena. Datu hoei buruz hitz egiteko telefonoaren bestaldean josu Elzo Nafarroko ingurumen kudeaketako teknikaria eta eh, du eh, gurean keixoioso zer moduz. Kaixo! Osando. Bueno, eh, esango ditu, esango dugu, bueno, ja, egin duzuten azken eh, inkestan, azken eh, ikerketan jasotako datuak benetan kezkagarriak direla. Goizean argazki bat egitera hain da momentu honetan bidasoan aurkitu dezakegun izokinaren egoera. Ba, egoera oso oso erria da, ba, ezanduzen bezala, ba, aurten bakarre 90 izokin sartu dira bidasoa ibaian. Hau da, ba, historikoki E, Larogeita margarren amarkadan genituen zenbakien, e, zenbakien e, kopurua ez, eta hori gu bueno, guztu egen unia ja aspaldi pasatu dutaz genuela, zeren eta azken urtetan ba, ba, laureun eta berrogeita mar izokinen gurutan iltzen ginen, eta zorzi e, urtetik e, ona ba, ikusi dugu beherada bat, urtero ba, ba gutxi go grabera ehunsokin gutxiago izaten ari gara, aurt eta urten iritsigaraa ba, hori larogeitamar sokin e, kopuru horretara mm -hmm. Eta zinzuk izan daitezke arrazoi nagusiak e, berakada horrelako berakada bate izateko. Ba, oso zaila da jakitea, izokinaren bizi zikloa oso komplikatua da, kustit, bueno, jendea badakila, baina bazpala ba gohoratuko dut, nola izokinak Ibaiaren jaiotzen dira, Ibaiaren urte bat ondoren itxasorun zuaz, A, itxasora Ipar Europako itsasora mugitzen dira, bideo fruzea, eta eh, han beste urte bat edo bi pasa ondoren, bueltatzen dira jaiot ziren Ibaiara. Ez, horrek esan nahi du, e, bueno, esartzen dira Ibai horretan, kasuan bidasoa Ibai era, gorak dira, eta han urrutzen e, dute. Horrek esan nahi du, ba, bidai horretan gertatzen dituzten e, oztopoak, ba, asko dira, ez? E, Baina zer gertatu da azken hau urtea hoetan beste urteetan gertatzen entzena? Bueno, ba, gure iritsiz e, Ibaian pasatzen duen zikloa, e, gerota hobe pasatzen du, zergatik ba, bai, e, ibaien e, egin diren restaurazioak eta bueno e, inden kudeak eta osona izan delako te baina orain dela baino 40 urte baino az, kalitate hobegoan dago eh zeu kalitatea asko hobegoa da eh ordien presak erabiltzen ziren presak presa kendu dira eta ordun abitad gerota hobegoa da ordun eh zebeste ostopo zer, zer gertatu da azken 4 urteetan Baseguraski, e, ba, denok ikusten ari garrina, eh? E, klimaldaketaren ondorioz, e, aurkitzen ari gara, nola, zenbat eta, e, bueno, urtero, urgutxea odaukagun, euri, euri gutxi egiten du, eta hudan e, oso, oso lehorrak eta oso beroak bizaten dira. Oiek oso kondizio txarrak dira, ba, izokinentza. Uh -huh. Orduan gu, gukustuguna, da, e, izokinetan grazatzen ari dena dela, Eh, klima aldaketaren ondorio bat. Horri ondori... Ez talde batetik ere ez, ez, ez gau ziur, hori eh, txasoko eh, atalean gertatzen ari dena guk ez dugulako kontrolatzen, baina izan daiteke ere ba, korronteak eta bueno, nola baita aldatzen ari direla eta horrek ba, ba, duela bere garrantzia garantzia eh, zokinak egiteuten eh, bidai luze horretan. E, Erzakigu izokinarekin konkretu izabeketatzen ari den, baina ikusten ari gara nola txitsarroarekin adibidez txitsarroa asko delako eta beste itxas espezia batzuk ba, ba, sufritzen ari direlako e, klima aldaketa hori. Hmm. Horri gehitu gartzaio baita ere, ikusten bueno, e, e, du, eh? e, bueno, bai, ba, arrantzak ere ez diola bueno, ba, mesede handirik e, ere egiten hor, e, irakurri dugu, datu bata aipatzeagatik agatik 2008 bat e, garren urtean, hogei izokin eme arrantzatu agin zirela, eta horrek esan nahi du baitare, bueno, ba, milaka eta milaka harraultze e, eman zesaketenak, bueno, ba, baitare, e, ibaitik kendo zirenla. Ez dakit, elementu hori baitare, eragina izan dezake? Bueno, mm, izokinaren populazioa ondo dagoenean, e, e, arrantzaren eragina ez da oso ondia. Eh? A ber, beti, bueno, arrantzak ba, ba, emeak eta arrakat eratzen ditu e, e, ipaitik, eta ordun, bueno, ez dio honik egiten ez espeziari. Baina, arrein asko ditugunean, hori bueno, ba, e, ez, ez da kritikoa. Gauza da, aurten bezala, laro gaita maritza egin bakate baldin badira, eta hori arrantzaten baldin baditugu, baportzentaia oso ondia bela. Eh? Eta kontutan izan berda, arrantza, e, ba, udaberrian egiten dela, baiatzatik guzaila garte, garai horretan sartzen diren e, izokin gehienak emeak direla, eta orduan arrantzak harrapatzen e, ditun izokin gehienak emeak dira, eta a, arra utzoiek ba, ba, galtzen ditugula. Ez guk biologoak, e, bueno, espezia e, jarraitzeko e, gure kontuetan, kontratzen duguna da, zenbat potentzialki, zenbat arrault izango ditugun e, ibaian. Eta horbeun, ba, ba, bueno, arraptzak ez, ez du laguntzen. Baina esan behar da, arraptza ez dela e, arazo bakarra. E, zerok zer gehiago balago. Eta gaudez ziur zer izango ditzateke. Uh -huh. Azken galdera bat eh, joso, bueno, ba, argitago, eh, aipatzen ari zarena, izokinaren populazioa ba, hogeita zei urte, eh, dara matza bere konserbaziorako muga kritikoaren aspitik, e, zuen ustez birpopulatzerik gabe, hau da, ba, kaso neta Nafarroko gobernuak urtero, egiten duen birpopulatzerik gabe, izokina bidazu aibaitik desagertua ego egongo zen? Ba, guk uste dugu, baie, eh? guk uste dugu, e, orain arte e, Nafarroko gobernuak egin duen zudeaketa izan dela e, izokinea salbatu duena. En, a ber, bilpopulaketak e, eltira erantzun bakarra. Habitat, habitat berreskuratzea ere oso garrantzitsua da eta horretan ere aritu da Nafarroko gobernua urte gauetan. Baina, e, laudogeita margarren urtetan urte hamarkadan e, genitun zenbokiak e, higo baldi bat ditugu izan zen bilpopulaketak hasi zirelako. Hori bai, Horrekin bakarrik, esan dudan bezala, ez da, ez da dena konpontzen, ez? E, ba, esan duzun bezala, eh, konservazio kriti, limite kritikoaren azpitik gaude, hori da, suantziko, eh, suantziko unibertsitateak egentzikun lan bat, galesen dagoen unibertsitatea, egentzikun lan bat, eh, zigurtazeko zein izango litzateke gure kudeak eta alburua, hau da, eh, ze puntuan eh, izokinaren populazioa ondo dagoen, eta arduan ez dugu... E, gehiago bilpopulatu behar e, eta berailek zantzibuten bat koma iru milioi arraut zetan zegoela. Hau da, guk e, bidaxoan bat koma iru milioi arraut ditugun e, momentuan ja e, bilpopulaketaren lana bukatu da. Baino baitaren definituzten zin izango ditzateke konservazio limite kritikoa. Hau da, zin izango ditzateke e, limitea e, limi, e, zin izango kopurua Horren beheran gaudeean ba, e, ara, arazotan o, es, estatu larri batean gaudela, eta limite hori ehun milioi arrauttan jarri zuten. Uh -huh. ta milioi hori bakarrik hiru aldiz pasa dugu ori, e, azkeriko gageita segurtetan. Uh -huh. Horitza esan nahi du populaaketa horiek nafarako gobernuak egiten dituen Bilpopulaketa horiek salbatzen ari dela e, espezia. Uh -huh. Bosongi Josu, e, mila esker benetan ba, informazio guzti hori emateagatik, esker mila, mm -hmm. e, gurean izateagatik, mila esker. Ba, mila esker zui, e, guri ba, e, hau dena saltzeko e, aukera emateagatik.